Inafahamika kama Sputnik 1, satellite ya kwanza duniani mwaka 1957, historia teknolojia ilibadilika na dunia ilisimama pale USSR walipofanikiwa kurusha satellite ya kwanza na ya aina yake katika anga za kati za juu. Sputnik 1 ilikuwa ni satellite ya majaribio katika teknolojia ya satellite ulimuenguni lakini lengo kubwa lilikuwa ni umoja wa Kisovieti kuionesha Marekani namna umoja wa Kisovieti ulivyokuwa haushikiki katika mambo kadhaa teknolojia duniani mnamo tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 1957 katika kituo cha kurusha maroketi ya masafa marefu Baikonur Cosmodron umoja wa Kisovieti na wanasayansi kadhaa akiwemo mkuu wa kitengo cha anga chifu design wa makombora masafa marefu seji Kololev, Walifanikiwa kurusha satellite hii na kuishtua dunia. Sputnik 1 ilikuwa sateliti ya ikiwa na radio moja yenye betri tatu ndani yake iliyokuwa ikitoa duniani. Malengo ya Sputnik 1 yalikuwa ni kuonyesha Marekani na dunia kwa ujumla namna ambavyo umoja wa Kisovieti Walivokuwa na uwezo wa teknolojia pia kuanza kufanya tafiti juu ya umuhimu wa satellite hasa katika masuala ya upelelezi na mawasiliano. Sputnik ilipokuwa angani kila mtu katika ariz ya dunia alikuwa na uwezo wa kuyona kwa teleskopu na kusikia ikituwa mliwa bip bip kwa kifacha shoti wevu risiva. Ilipotimia januari mnamo mwaka moja miatisa na msini na nane, Sputnik wanu iliungua na kuisha kutokana na joto lililokuwa kwa jua uso wa dunia na kwa njomuishwa Sputnik 1 Sputnik 1 mchango mkubwa sana katika teknolojia satellite ambao bila teknolojia hii pengine dunia isingekua hapa ilipo. Bila satellite kusingekuwa na interneti, uperelezi, utabili wa hali ya hewa, mawasiliano na mengineyo. Hakika, Sputnik 1 haitokuja kusahaulika na wanadamu ulimuengu nikote. Sputnik 1 kwa lugha kirusi inamaanisha msindikizaji. Ilikuwa satellite ya kwanza iliotengenezwa na wanadamu na kuzunguka dunia katika anganje. Ilitengenezwa katika umoja wa kisovieti na kurushwa angani tarehenne oktoba mwaka welfu miatisa na, na saba kutoka katika cha bike no leo kipo nchini Kazakhstan iliyokuwa katika umoja wa kisovieti. Sputin 1 ilikuwa na umbo la tufe lenye kipenyo cha sentimita mzini na nane na masya kilogramu semanini na tatu pointisita. Ilikuwa na antena mbili zenye urefu wa mita mbili pointine na mitambili pwintitisa. Ilibeba vya kupima jotoridi ndani yake, pamoja na shinikizo la gesi ilivyo mwilini muake mwa transmitter radio, iliyorusha vipimo hivi kupitia antena. Sputnik 1 ilizunguka dunia mara rufu moja 40 na 40 katika muda wa miezi mitatu, hadi kushuka na kuungua katika angahewa ya dunia nne januari, muaka welfu moje na 48. Kurushwa kwa Sputnik 1 kilitokea wakati wa mashindano mbalimbali ya umoja wa kisovieti na Marekani hasa katika anga nje. Marekani ilishtuka kabisa kwa sababu waliwahi kuamini kwamba walikuwa mbele katika teknolojia. Mshtuko wa Sputnik 1 ulisababisha mabadiliko katika siasa Marekani, iliongeza juhudi zake katika teknolojia na elimu. Hapo yalianza mashindano ya anga, space race baina ya Marekani na umoja wa kisovieti. Ambapo pande zote zilidea kupeleka satiti kwenye anga zilizofuatwa na vyombo vya anga vya kubeba watu. Hiyo ndioputi ni Ki1, ya kwanza kabisa kurushwa iliyokuwa emerushwa na umoja wa Kisovieti.